Мати знову розгнівалась. «Брешеш! Хоч матері не бреши, бо язика поприщить!» Схлипуючи за кожним словом, я розповів, що зі мною сталося. Лише тоді мати повірила. «Чого ж ти мовчав там, на березі?» «Не знаю». Заспокоївши мене поцілунком, мати повагом сказала. «Ну що ж, сину, перше потоплення ти пережив. І ще тобі два потоплення належать». Якщо і ті переживеш, не сільською людиною зробиш, По книжковій частині підеш. Життя буде важке, але добру славу серед людей матимеш. Одружуватися доведеться тричі. З першої недовго проживеш. Друга буде з наших місцевих, з нею проживеш довгенько. Але це теж не твоя. Твоя – це третя. Набагато молодша. З тією житимеш до смерті, а дітей буде четверо. «Що така твоя доля, сину?» Я дивився на матір, мимоволі посміхаючись. «Мабуть, не стільки через оте пророцтво тому я тоді не надавав значення, а від радості, що мати мені вірять і вже не гнівається. Згодом вона додала, «Це мені ворожка наворожила, я на тебе загадувала». Казано, це було з хитруватою посмішкою. Видно, не від ворожки вона те почула, а сама знала. Чув я не раз від людей, що собеська вміє майбутнє передбачати. А в сьогоднішньому її можна було дурити як завгодно. Пишу оці рядки і думаю, звідки вона знала усе моє життя наперед? Вона ж його передбачила навіть не метафорично, як це сталося з батьковою смертю, а буквально і цілком непомильно. Незвичайною людиною була моя мати, дуже незвичайною. Але пізно я це зрозумів, уже тоді, коли її не стало на світі. Врожай видався на славу. Люди підрахували свої трудодні і готували комори для збіжжа. Я також мав свої трудодні, працював на волокуші – то був доволі примітивний пристрій, за допомогою якого я, сидячи верхи на коні, волік солому, тому й волокуша, від молотарки до скирти. Мати відверто пишалася мною, в неї це було на обличчі написано. Нарешті прийшов час утримувати зароблене в колгоспі. Всім видали по пів кіло проса на трудодень, сказали, що це був аванс, та ще кавунів і городини підкинули. Позбіжжя люди ходили до Логачова так, як раніше ходили до багатих сусідів. Подай, Христа ради, дітей годувати нічим. Не возами везли, клунками носили. Логачов усе відкладав остаточний розрахунок. Раніше, мавляві з державою розрахуватися треба. Поміж мостом і Вірченковим подвір'ям лежав Великий Майдан. Посереднього височіла дерев'яна трибуна, довкола якої збирали людей на революційні свята. Тепер іще одне свято виникло – виїзд червоної валки з хлібом для держави. З трибуни промовляли Лугачов, районний уповноважений, голова сільради. Вони ніби молилися, щоб держава прийняла наш трудовий хліб, зглянулися і не відмовили у великій власті. Адже ж буває і так, що божество не приймає дарів земних, і то ж таки велике лихо. Червоніло в очах від прапорів. Не змовкав духовий оркестр. Коли валка виїхала за село, люди відразу ж посунули до колгоспу. Пора з народом розрахуватися. «А з ким же ми розраховуємося? Хіба не з народом?» По державному твердо відрубав Логачол. «Як ми не нагодуємо робітничий клас, хто ж його нагодує? Не бійтеся, голодною смертю ніхто не помре». І правда, коли доходило до того, що хоч стіни в хаті гризи, Логачов видавав якийсь пуд борошна, а нові валки з хлібом їхали за село вже без прапорів. Одного вечора Григорій голосив матері. «Ну, мамо, я своє в колоспі отробив. Хай Логачов сам на трактор стідає». «Що ти надумав?» – перелякалася мати. «Сибіру захотів». «Нічого, мамо, і там люди живуть». Наступного ранку Григорій викликав мене з хати. «Ходімо, братухо, не знаю, як воно обернеться, може і справді...» Хоч матері скажеш. В колгостній конторі нікого не було, окрім бухгалтера Штангеєва. Це був худорлявий, ескетичного складу чоловік з орденом червоного прапора на вилозі піджака. Тоді вищої нагороди не існувало. Коли Штангеєв з'являвся в клубі або на колгостних зборах, всі перед ним уставали. Кажуть, він був царським офіцером.